надійсній і жахливій межі життя і смерти, коли встояти, приймаючи кожен удар, вже навіть остаточний, в гибель. Тільки тоді, як через саморозп'яття на незримому хресті, мов самої тіні з Голготи від роздумливого переступника можна визбутися із зміїною отрути пекельства. Вона перегорить і обсиплеться попелом. Там полум'яна стіна. Через неї треба пробитися всією істотою і змінитися в ній до останку, заставляючи в ній до рештки згубно ворожий наплив і осад. Крізь неї треба пройти очисно, в порятунок, вже на крайній хвилині. Де стіна? Від кого? Він би відразу згодився, пішов невідклонимо, навіть втрачаючи все, все найдорожче з побуту земного, бо тут вирішується тобі доля вічна присуді для душі і тіла. Вхопившися в відкритий напрям, Олег без прощання відбіг на вулиці від принімілого супутника. Домівля майстра Опрацьовуючи свій черговий альт, особливо пильно при докінченні, майстер Клементій Кремник, гостро зосереджений, звик брати в зуби і стискувати в вузьку паперову смужку, мов для відпечатку їх. Забував про денні справи, навіть кормився з похабців. Скибина хліба, рибна консерва, стакан соди. Сьогодні склопотався душею нового інструмента. Дрібною цурочкою, тоншою від олівця, призначена стати всередині між деками, як розпинка між ними, як сполучниця. В одному єдиному вибраному місці – де найдосконаліше з'єднає в вузлик рисунки музичних хвиль. Сама мусить мати довершений вигляд. З багатьох поправок по стинах і обідковості від ножикового леска надзвичайно нагостреного. Крізь прорізи, сильно випробувані в їх розмірі і обрисі схожому на видовжену латинську літеру «С», протягнуто тонкі шнурівочки – Ними введено душу всередину альта, і там закріплено встоячість, розпіркою між деками. Потім почав Гремник випробовувати позиції цурочки, граючи як скрипаль, і приміняючи їх на різні сторони, потяганнями прив'язі. Довго старався і настирно, аж нервово притомлений, і досадував на свою незвичайну розхвильованість бо ніби якийсь темний вихор, досі незнаний, нуртувався на душі, розладжуючи думки і сам робочий настрій. Що за причин, ще наклята? Мабуть, від надто випитого в нічному домищі. Чи від старости, можливо. Почасти, а все ж більше від того чортячого крутіжництва до пізньої ночі. Голова обтяжилася в чаду потім, як гнилий кавун якого драба я туди поліз та ще музиканта заманив? Він обачніший скоро відкаснувся. Чомусь я сьогодні безрадний з душею Альта, не знайду їй властивого місця, бо й своя душа з такого збито, мов поганою буряністю мені. От біда, треба відпочинути і заспокоїтись, бо лихоманка нервова доконає. Відклавши паперову смужку і відхилившися від верстату вузького, але довжелезного майже через цю кімнату, просторну, з великими вікнами, він підступив до однієї з вітринних шафен, що в ряд обстанули стіни. На середньому виступці її взяв недочитану газету, бажаючи внеприємнитися від нотатки про свою майстерню, складеною одним з чергових репортерів. Передумав майстер і відложив читання, куди попереду відкидано декотрі допоміжні прилади. На ліжку простягнувся і, піднявши руки, прикрив ними схрещеними чоло. Під черевики лягла стара картоненка. Відпочиваючи, хотів зосередитися душевними силами, як завжди на одній речі. Ось тепер на нічній події, що віддалася так прикро. Але не міг. Якісь навіяні поставщини без чітких уявлень переміщалися і, міняючи місця в різних напрямках,